Zeigarren unitatea, ze atala, herrikirolak bi. Gaur arratsaldean ezin izango ditugu aipaturiko herrikirol guztiak ikusi, baina batez ere, ipar euskal herrian jokatzen diren hiru ikusiko ditugu. Irurak dira oso ikusgarriak, lehenengo trontza ikusiko dugu. Trontzan, Lurretik berrogeita hamarzentimetrotara eta etzanda dagoen enbor bati mosketako puru jakin bat ahlik eta azkarren egin behar zaio. bi helduleku dituen Trontza zerrarekin. Bikoteka jokatzen da. Eta jokalari bakoitzak txandaka bere aldera tiratzen du zerra. Koordinazio handia behar da biokarien artean. Neskek hamar mosketa egin behar dituzte aldik eta azkarren, Mutilek berriz? hogeitabi, gainera, mosturiko egur serrak apurtzen badira, ez dute balio, osorik egon behar dute. Ondoren, zaku eramatea ikusiko dugu. Jokalariek, pisu jakin bateko zakua eramanez, distantzia mugatu bat aldik eta azkarren egin beharko dute. Zakuen pisua laurogei kilokoa izaten da, eta egin beharreko distantzia eunda hogei metrokoa. Gaurko erakustaldian banak arituko dira, baina taldeka ere egin da. Horrelakoetan, jokalariek txandak hartzen dute zakua. Guk ikusiko ditugunako so jokalarionak dira. Sekulako indarra eta sasoia dute, ikusiko duzue. Eta bukatzeko, ingude altxatzea izango dugu. Jokalariek ingudea eskuekin alik eta geienetan jaso beharko dute, denbora mugatuan eta altuera jakin batera behin eta berriz. Ingudeak pixu jakin bat auka. Hamazortzik ilokoa gizoren tzat, eta amarrekoa emakumeen kasuan. Jokalariek ankartean daukaten egurrezko oinarria, ingudearekin jotakoan goian daukaten xafla jo beharko dute minutu eta erdiz. Joko hau beti egiten da banaka, eta goitik beherako mugimendua egiten dutenean, minik ez hartzeko, gerria aldik eta zuzenen mantendu behar dute. Herri kirolen erakustaldia bukatutakoan, kirolriekin elkartuko gara, eta nahi baduzue elkarrekin afalduko dugu.